Джон Марс. Суджені. Розділ шостий. Менді. «Ви двоє вже говорили? Він написав листа чи подзвонив? Звідки він? Чим заробляє на життя? Який в нього голос? Низький і сексуальний, чи з акцентом?» Члени родини закидали Менді шквалом запитань. Над обіднім столом схилилися мати і три сестри Менді, спраглід до інформації про її нову пару – Річарда. Зі співмірною пожадливістю вони поглинали в міст чотирьох коробок із їжею, які стояли перед ними. піцу, часникові булки і картопляні діпи. «Ще ні, і ні, з Пітерборо. Особистий інструктор в спортзалі. І ні, я не знаю, який у нього голос», – відповідала Менді. «То покажи його фотку», – попросила Керстін. «Вмираю, так хоче на нього глянути». У мене є тільки парочка, що я скопіювала з його Фейсбуку. Направду, у Менді їх було не менш ніж півсотні, але вона не хотіла показувати рівень своєї зацікавленості. «О, Боже мій, ти не хочеш показувати, бо він уже прислав тобі фото свого органа, правда?» – вигукнула мати. «Мамо!» – обурилася Менді. «Я ж сказала, ми ще не спілкувалися. І ні, у мене немає фото його органа». «До речі, про різні органи. Я починаю м'ясну феєрію», – сказала Пола, протягуючи шматок піци сестрі. Менді похитала головою. Вона твердо вірила, що нехай її заміжні сестри спочивають на лаврах і їдять усе, що душі і шлунку заманиться, а вона буде обачною в харчуванні. І байдуже, що сьогодні розвантажувальний день її дієти. Як пишуть у журналі «Грація», Різниця між «М» і «Л» часом криється в одній додатковій ложиці. Менді знайшла фото Річарда з серфбордом і голим торсом і передала телефон, аби всі за столом могли роздивитися. «Оце він в біса накачаний!» – пискнула Пола. «Іще років на десять за тебе молодший! Дістався ж тобі солоденький хлопчик! Тепер ти як королева, егеш! І коли ви зустрінетеся?» поцікавилася Керстін. Ще не знаю, треба йому спершу написати. Вона чекає на ще одне фотооргана, щоб було з чим порівняти, кинула Карен, і всі вибухнули реготом. Ви такі вульгарні, відповіла Менді. Я тепер шкодую, що розповіла. Утім, вона тішилася, що хоча б цього разу може поділитися із сім'єю позитивною новиною на любовному фронті. Коли три твої молодші сестри побудували стабільні стосунки і повиходили заміж, усі троє за свої ДНК пари, тебе не може нагризти відчуття неповноцінності, відчуття, що ти залежаний товар на полиці. Особливо коли в них народилися діти. Менді, 37-річна розлученка, що вже майже була змирилася з такою долею, але відколи в її житті з'явився Річард, нехай поки і не особисто, перспективи поліпшувалися. І тепер вона вже не думала ні про що інше. Лист від компанії ДНК пара підтвердив, що Річард поставив відповідну галочку в онлайн-формі, погоджуючись із тим, що його контакти вишлють парі. Він також мусив отримати подібного листа з її контактними даними, але поки на зв'язок не вийшов. Очікування гнітило Менді, але в глибині душі вона залишалася старомодною у своїх переконаннях. «Залицятися мусить чоловік». «Ну добре, послухай тепер», – почала Керстін. «Насамперед, ти повинна відправити йому повідомлення. Не зволікай і призначай побачення вживу, в ресторані або що, у якому-небудь із дорогих, як-от Карлуччо чи Джеймі. Але нехай мене кілька побачень, перш ніж ти дозволиш себе поцілувати, не кажучи вже про щось більше». «Та до біса це все!» – урвала її Пола, а тоді зробила довгу затяжку з електронної сигарети. «Найкраще в ДНК-парі те, що можна забити на всі ці ігри. Ви і так знаєте, що ідеальні одне для одного, тож стрибайте в ліжечко і кохайтеся в своє задоволення». Менді відчула, що червоніє. Мати похитала головою і закотила очі. «Менді не така, як ти, Пола!» – втрутилася Карен. Вона любить усе робити поступово. І подивися тепер, де вона поступово опинилася. Пола повернулася до Менді і продовжила. Ти тільки не ображайся. Я лише маю на увазі, що зараз не обов'язково все робити поступово. Мама, он праву руку готова віддати, аби знову стати бабусею. А ми з Карен уже до стобіса повитрачалися на пластику внизу, тож жодна з нас не погодиться пропхнути крізь свою дизайнерську вагіну ще одне немовля. Отже, Керстін, я в курсі, що лесбійки також мають дітей, але ж тобі все ніяк не сидиться спокійно з однією людиною. Тож, Менді, онук номер чотири – повністю твоя відповідальність. Тільки подумай, що за рік ти вже можеш бути заміжня і вагітна. На полі водночас зійшлися кілька докірливих поглядів, і та поспішила додати. Ой, вибач, ляпнула не подумавши. Усе гаразд, Менді опустила погляд. Вона завжди мріяла про власну дитину, і в шлюбі з полом у них трапилося кілька невдач. Менді та її шкільне кохання одружилися одразу після випуску, економили на всьому, придбали будинок і намагалися створити родину. Втрачені вагітності не тільки виявилися страшним ударом для неї. Вони стали однією з причин краху її шлюбу. Ночами, коли тільки тиша складала товариство їй у спальні, Менді могла заприсягтися, що чує цокання свого біологічного годинника. У неї залишалося хіба якісь десять років на спроби зачати дитину природним шляхом. Але навіть тоді можна очікувати на ускладнення. Усі ті вечори, коли вона наглядала за племінницями і племінником, вона жадала собі такого щастя. Дитину, яку можна безумовно любити. Звісно, вона любила дітлахів своїх сестер, але це було зовсім не те. Вона мріяла про нову людину, яку сама створить і виліпить. Про когось, хто покладатиметься на неї, хто завжди шукатиме її поради і хто до самої смерті називатиме її мамою. Жахаюча для Менді можливість до віку залишатися старою бездітною дівою, з плином років усе більше перетворювалася з імовірності на вірогідність. «Ви всі забігаєте сильно наперед», – нарешті мовила вона. «Нехай він зробить перший крок, і далі побачимо, що з цього вийде. Гаразд?» Решта неохоче кивнули. Менді згадала, як іще зовсім нещодавно противилася самій думці зареєструватися у застосунку ДНК пара. Шлюб страждав через усі ті викидні, але останній цвях у його домовину забив Шон, несподівано пішовши до жінки, старшої на 11 років. Нічого не сказавши дружині, він замовив аналіз ДНК, і йому знайшли пару зволікаючи з розлученням і продавши спільний будинок, він переїхав до сільського шатоу Бордо до своєї французької сучиної. Менді ж залишилася збирати уламки свого розбитого серця в крихітному будиночку, який зуміла придбати на залишки сімейного бюджету. Тепер сервіс ДНК пара не був її ворогом. Час загоїв рани і примирив її з думкою про це. Після трьох самотніх років вона готова знову розділити своє життя з кимось і цього разу знайти суджену їй людину, а не покладатися на випадок. Що може піти не так? Менді сподівалася, що її суджений думає так само, хоча й не покоїлася, чому він зволікає. А також молила Бога про те, щоб він не виявився одруженим. І їй не довелося руйнувати чуже щастя, як вчинила ота Режін, аби здобути чоловіка і дитину, котрі належать їй по праву. Розділ 7. Крістофер Крістофер сидів за антикварним дерев'яним столиком у комірчині, яка заховалася в дальній частині його двоповерхового помешкання. Увімкнувши обидва монітори і обидві бездротові клавіатури, розташував їх строго паралельно одне одному. На першому екрані відкрив електронну пошту, на другому прокрутив декілька застосунків, перш ніж клацнути на посилання «Де мій мобільний», який зберіг собі кілька місяців тому. Перед ним вигулькнув список із 24 телефонних номерів, але тільки два підсвічені зеленим, сигналізуючи, що телефони рухаються. «Цілком закономірно для такого пізнього часу», – виснував Крістофер. Передостанній номер у списку пробудив його цікавість. Викликавши мапу з панелі інструментів, він увімкнув червоний маркер кільце довкола місця, де перебувала користувачка. GPS-навігатор телефона розпізнав місце як її постійне помешкання. Виходячи з моделі її типової поведінки, Сьома завершила зміну об 11 вечора і вийшла з дешевого ресторанчика Забігайлівки в Сохо, аби сісти на 29-й автобус і їхати додому. Крістофер припускав, що вона залишатиметься в ліжку, поки не настане час їхати на другу роботу, що починалася о 6-й ранку, прибиральницею в офісі у центрі Лондона. Отже, між 11 вечора і 6 ранку – проміжок, коли Крістофер може починати свою роботу. Звужуючи свою вибірку, Крістофер враховував способи транспортування до місця. Він добре пам'ятав відстані між своїм помешканням і місцем перебування кожної з них. Помилки його колег навчили багато чому. Наприклад, у слідах, які він лишав, не повинна простежуватися закономірність. Усе має здаватися випадковим, залишаючись ідеально упорядкованим за суттю. З часом він склав план, до якого місця їхатиме машиною, куди добереться велосипедом і яких локацій найкраще бути дістатися пішки. Квартира сьомої розташовувалася усього за 20 хвилин пішки від його будинку. Ідеально, задоволено пробурмотів Крістофер. Раптом його увагу від червоного маркера на мапі відволікло дещо інше – сусідній екран із десятками його поштових скриньок. Повідомлення від сервісу ДНК «Пара» залишалося невідкритим, відколи з'явилося у скринці чотири дні тому, якраз коли Крістофер займався шостою. Але знову вигулькнувши перед його очима, воно пробудило інтерес. Яку ж жінку біологія призначила ідеальною для нього? Принаймні він сподівався на жінку, адже читав статті про людей, яким за стосунок підбив гомосексуальну пару, або пару на десятки років старшу. Крістофер не бажав, аби його кохали якийсь гомик чи мешканка будинку для літніх людей. Направду, Крістофер не бажав, аби його взагалі кохали. За свої 33 він змарнував достатньо часу на різні нетривалі стосунки, аби усвідомити обшир зусиль, які необхідно витратити задля задоволення іншої людини. Справа не для нього. Але попри всі недоліки, які несла з собою потенційна пара, Крістофер зацікавився її особою. Визирнувши з вікна у темряву саду, він дозволив собі уявити комедну ситуацію. Як він продовжує свій проєкт, водночас удаючи звичайне обивательське сімейне існування. Відкрив лист. Еммі Брукбенс, жінка, 31 рік, Лондон, Англія, Прочитав він разом із адресою її електронної пошти. Подумки похвалив за те, що не залишила номеру телефона. Йому подобалася обачність. Стільком дівчатам з його списку бракувало цієї риси, і саме ця їхня вада призвела і призводитиме далі до трагічного кінця. Крістофер вирішив, коли повернеться сьогодні вночі додому, надійшли їй листа. Лише щоб представитися і подивитися, чи є їй що сказати. Як він і очікував, місце розташування телефону сьомої на іншому екрані залишалося незмінним. Задоволений, він вимкнув обидва монітори, замкнув комірчину і попрямував до кухонної шафи, в якій зберігав рюкзак із усім необхідним. До сумки поклав свіжо дріт для нарізання сиру з дерев'яними ручками, передплачений одноразовий мобільний телефон – до задньої панелі якого скотчем приліплено її номер, рукавички і фотокамеру Polaroid. Вдягаючи рукавички й пальто, Крістофер роздивлявся камеру. Це не був оригінал із 70-х, оскільки поліція могла відстежити фотопапір, необхідний для кожної світлини. Папір для його камери продавався повсюдно, а сама камера була цифровою і вихвалялася такими сучасними функціями, як кольорові фільтри. Кожна дівчина в його списку використовувала фільтри Інстаграму для фотографій у профілях. Тож, замикаючи за собою двері будинку, управляючи шлейки рюкзака і худко крокуючи тихою вулицею, Крістофер знав, кожна з його номерів мусить мати якнайкращий вигляд, навіть мертва. Розділ восьмий. Джейд. Джейд із цікавістю розглядала Шону і Люсі, косметологинь із готельного спа-салону, поки ті видобували свої вбогі на вигляд обіди із пакетиків, помаркованих логотипом супермаркета Aldi. Пакет Шони містив із півдесятка тонко нарізаних і загорнутих у харчову плівку пагонів селери та горщик низькокалорійного хумусу із пірі-пірі. У той час як Люсі взяла з собою безглютенову булку з кунжутом, та курячий суп швидкого приготування, і ще парний після мікрохвильовки. Джейд дістала свій пластиковий ланчбокс. Зранку вона запакувала туди пакетик кукурудзяних чіпсів «Монстр Манч» з її смаком маринованої цибулі, невелику пачку драже «Малтесер», масивний сендвіч із шинкою та солоними огірочками, а також бляшанку «Пепсі». Вона не мала ані найменшого бажання наслідувати дієти своїх 30-літніх із чимось колег. «І нафіг те бікіні!» – думала вона, вгризаючись у сендвіч. «То що там із тим мужиком із клубу?» – звернулася Шона до Люсі, злизуючи з накладного нігтя краплю хумусу. «Та придурок!» – пирхнула Люсі. «Пообіцяв зводити мене до ресторану вчора ввечері. І це виявився чортів Нандо. Ба більше він ще на ту задрипану лахудру за касою весь вечір витріщався. Ну, типу, хто так на побаченні поводиться?» Цілковита неповага. «Серйозно? Оце він бабій?» «Точно. Хоча сьогодні він ще зайде. Я пообіцяла приготувати вечерю. А твої справи як? Що там твій татуйований хлопака з Тіндера?» «Ти Дензела маєш на увазі. Ну, каже, що я йому дуже подобаюся, а потім пропадає, типу, на чотири дні. І як це розуміти?» Джейд похитала головою і знову відкусила від свого сендвіча. Співчуваю. «Не знаю навіть, як ви це терпите. Я така рада, що більше не мушу через таке проходити», – мовила вона і відкусила ще раз. Подібні розмови нагадували про те, як неймовірно пощастило їй знайти Кевіна через ДНК-пару. Утім, і дещо дратували. Чому він не міг жити ближче, ніж на іншому кінці світу в Австралії? Перш ніж отримати електронного листа з підтвердженням пари, вона зазнавала таких самих невдач, що й колеги хоча й тішила себе думкою про свою більшу перебірливість. Направду ж, вона зустрічалася рівно з такими самими лузерами, чи, як їх називали в журналі «Космополітан», тимчасовими затичками. «Ага, пощастило тобі», – кивнула Люсі. «Знайшла свого хлопця». «Але ж не те, що він мене на порозі чекає, правда? Я не можу просто так сходити з ним на вечерю та цьомчики, правда? Ви принаймні можете зі своїми хлопцями взаємодіяти». Хай навіть вони ставляться до вас, як долейна. «Хіба не всі мужики так ставляться?» – знизала плечима Шона. «Якщо тебе немає в багатомільйонному списку спарованих за ДНК, то мусиш користуватися тим, що є, поки не з'явиться принц. Якщо він з'явиться. А до того доводиться терпіти мудаків», – додала Люсі. «Ні, дівулі, помиляєтеся. Джейд завжди із захватом розповідала їм, як варто поводитися». Якщо всі ми, дівчата, серйозно візьмемося за справи, перепишемо правила дівчачої поведінки і домовимося ніколи більше не дозволяти нас так принижувати, у хлопців не залишиться вибору. Вони муситимуть змінитися на краще. А поки цього не сталося, вони поводитимуться так, бо ми їм дозволяємо. Я оце тільки одного не розумію, що заважає тобі поїхати до Австралії і жити там довго і щасливо зі своїм Кевіном поцікавилася Шона. «Якщо наука знайшла тобі судженого, то що ж ти скнієш тут?» «Я ж не можу просто кинути все і поїхати», рішуче захитала головою Джейд. «Ви знаєте, скільки коштує квиток до Австралії? А я тільки-но закрила одну з кредиток. У мене тут квартира, кар'єра, родина». «Квартира зйомна, кар'єри в тебе жодної, тільки робота, яку ти ненавидиш, і я це знаю, бо всі ми її ненавидимо». — А з родиною ти практично не бачишся. Якщо розібратися, то все це відмазки. — І не те, що в тебе нема в ньому певності, правда? — підхопила Люсі. — Ви ж буквально створені одне для одного. Розкажи, чим він класний? Джейд розсміялася. У Кевіні їй подобалося все. Ну, крім поштового індексу. — Він кумедний, цінує, підтримує мене. Він добрий. У нього шикарнюча посмішка. «А сексі-фото одне одному скидаєте?» «Ні, звісно», – обурилася Джейд. «Я ж не хвойда якась. Насправді вона спробувала одного разу, але Кевін, схоже, не оцінив. «Чорт, забирай», – гигикнула Люсі. «У мережі стільки моїх нюців плаває, що інтернет скоро затопить». Джейд кивнула і розреготалася голосним та щирим сміхом, за який усі її любили. «Ну, гаразд, якщо не селфі, то ви секститеся, так?» – подала голос Шона. «Секстимося? Ну, непристойні текстові повідомлення, всякі такі розмови телефоном. Не кажеш йому, що саме зробиш із ним, коли ви побачитеся?» Джейд захитала головою. «А сексі відео скайпом чи фейстаймом?» «У Кевіна немає ні того, ні іншого». Джейд пару разів пропонувала Кевіну завести скайп, але хлопець не мав ані ноутбука, ані смартфона. Її фінансове становище могло здаватися хитким, але навіть не порівняти з Кевіном у його глухому містечку. Ще одна з багатьох спільних рис між ними. «Не шарю він в Австралії живе чи в 1950-му?» – невгавала Шона. «Відколи це ти дозволяєш мужику так себе ігнорити?» А мені не треба, аби він бігав поряд і корчив ділоцькі пики, щоб знати про свої почуття до нього. Шона і Люсі перезирнулися і одночасно кивнули. "Тоді це точно любов", мовила Шона. "Наша пані Джейтюел має пильне око. Якщо він такий крутий, як ти кажеш, то припиняй гаяти час тут. Лети на побачення з ним. Або закінчиш, як ми", хихотіла Люсі. Хоча Джейд уловила в її голосі застережливі нотки. Справді, Джейд, любонько, у нас тут вибір сильно обмежений, і щодня чергового нормального пацанчика знаходить і загрібає собі його пара, а нами з шоною лишається, наче стерв'ятницям, збирати чужі недоїдки, і, повір, нічого в цьому приємного немає, нічогісінько. Якби в мене була нагода бути зі своєю парою, то я вже в літаку сиділа б, а не тут із вами теревенила біля службового виходу з готелю. Тож, годі відмазуватися, – додала Шона. Дівчата так не роблять, – Джейд збентежилася відпрямоти Люсі. Я не можу все кинути і просто поїхати. Ну і, як я казала, квиток коштує до 100 біса. Скільки в тебе залишилося на кредитці? «Ну, я щойно закрила мінус по одній...» «І який там ліміт?» «Гадаю, пару штук». «То нехай пластик оплатить відпустку. Що тобі втрачати?» «Час відростити яйця, красна дівице». «Я зараз дістану свої яйця і відлуплю ними вас по фізіономіях. Я сказала, що не в моїх правилах ганятися за хлопцем по світу». Шона і Люсі зиркнули на неї, звівши татуйовані брови настільки високо, наскільки дозволяв ботокс. «Хіба ж ганятися, Любонько? Він уже твій!» «Я просто не можу», – повторила Джейд. «Правда ж?» Розділ дев'ятий. Нік. «Гадаю, я таки хочу це зробити». Пробурмотіла Саллі, лежачи на спині і втупившись у відкриті балки під стелею спальні, освітлені лише вуличним ліхтарем за вікном. «Зазвичай ти довше заводишся, але я не скаржуся», – відповів Нік, піднімаючи голову з-поміж її ніг і виборсуючись з-під ковдри. Його рука потягнулася до тумбочки, в якій вона зберігала секс-іграшки. «Я не про секс. Я гадаю, нам варто зробити аналіз на ДНК-пару». Нік перемістився на свою половину ліжка. Оце ти вмієш вбити момент, мала. Вибач. Чого саме зараз? Поки Сумайра і Діпак не заявилися на вечерю і не завели про це розмову, ти була залізно впевнена, що нам він не потрібен. Милий, я й досі впевнена. Її пальці перебирали волосся на його грудях, ніби намагаючись запевнити його, що все гаразд. Але, як сказала Сумайра, аналіз дасть нам трохи додаткової впевненості. Ми будемо знати». «Бісова Сумайра», – подумав Нік, хоч і не сказав у голос. «Ти впевнена, що це не якийсь хитромудрий спосіб повідомити мені, що ти нервуєш перед весіллям?» «Звісно, ні, дурнику». Салі прихилила його голову до себе, щоб поцілувати. «Але ж ти знаєш, яка я. Для тебе це нормально». Твої батьки ще в середньовіччі одружилися і досі разом живуть. А моя мама тричі заміж виходила. Тато з четвертою дружиною живе. Вони постійно шукають щось, чого, як їм, здається, не мають. І я не хочу закінчити, як вони. Я хочу знати, що в нас є шанс. Принаймні, з точки зору біології. А якщо виявиться, що наші ДНК несумісні? Тоді ми будемо свідомі того, що наші стосунки, можливо, потребуватимуть більше зусиль. Як співав Джон Леннон, «Лише кохання треба». Еге ж. А ще він співав «Я морж», тож давай не обмежуватися його мудрими сентенціями. То ти зробиш це? Салі благально подивилася на Ніка. Як він міг відмовити цим щенячим очам? Якщо тобі від цього буде добре, то так, зроблю. Можна тепер мені зробити тобі добре дещо іншим чином? Салі встигла помітити Нікову усмішку, перш ніж його голова знову зникла під ковдрою та між її ногами. Розділ 10. Елі. Радіогодинник показував 3.40 ранку, коли Еллі нарешті облишила спроби заснути. Упереду був напружений день, тож вона категорично потребувала відпочинку, але мозок не припиняв активності. Він мчав, немов швидкісний поїзд, обмірковуючи усі речі, що їх варто було зробити задля маркетингу нещодавно оновленого застосунку. За звичних обставин, заковтнула б таблетку снодійного, яке особистий лікар прописав саме для таких випадків. Але не можна ризикувати в день, коли потрібно бути максимально сфокусованою. Елі поступово зненавиділа інтерв'ю із глобальними ЗМІ, відколи всупереч власному бажанню стала публічною особою. Ще десять років тому вона була черговою анонімною робочою бджілкою, працюючи за лаштунками. Аж раптом преса взялася водночас вихваляти і критикувати її. Це зробило її міцним горішком, подарувавши їй репутацію залізної леді, безжальної у своєму прагненні привести свою справу до успіху. Журналісти натякали на підступні методи, до яких вона могла вдаватися на цьому шляху. Але без конкретних доказів усе це було лише чутками. Еллі заплатила достатньо грошей потрібним людям, аби повна оповідь про її перші кроки в бізнесі ніколи не стала загальновідомим фактом. Та апетити публіки до історії Еллі зростали, і таблоїди просіяли кожну деталь її особистого життя, вивчаючи минуле так, ніби вона опинилася на лаві підсудних. Вони вивчили її колишні стосунки і засипали грошима колишніх бойфрендів, аби ті розпотякали всьому світу, якою вона була людиною, жінкою та коханкою. Через усе це Еллі мала недовіру не тільки до журналістів, але до всіх людей взагалі. На особисті стосунки можна не сподіватися. Навіть погоджуючись, що несправедливо міряти всіх чоловіків однією міркою, вона з кожним новим знайомством поновлювала бар'єри у спілкуванні і намагалася відшукати в інтересі іншої людини прихований мотив. Чи робить це він заради її багатства? Чи стане вихвалятися перед друзями сексом із мільярдеркою? Чи побачить вона черговий заголовок у стилі «Він поділився всіма подробицями» у недільному часописі «The Sun». Важко було пригадати хоч один випадок, коли Біла Гейтса, Марка Цукерберга чи Тіма Кука змішували з лайном за їхнє сексуальне життя. Проте з Еллі це траплялося напрочуд часто. Перекотилася на бік, випростала ноги і пригадала, як вимушена була найняти окрему команду юристів лише для випадків, коли підозрювала чергову підступність з боку змі. Знадобилося декілька успішних справ про наклеп, щоб усі поступово втратили цікавість до неї, виявивши, що брехня може дорого коштувати. Усі контакти з пресою перебрала на себе її команда, а вона сама вимкнула на телефоні сповіщення Google а також деактивувала свої профілі в Фейсбуці та Твіттері, аби уникнути спокуси піддивитися, що пишуть про неї люди. Тепер вона виступала перед пресою як очільниця своєї компанії лише тоді, коли це було конче необхідно. Скрушно застогнавши з приводу безсоння, Елія відкинула ковдру і вімкнула лампу коло ліжка. Вона пам'ятала про лист, що надійшов кілька годин тому, про виявлення її ДНК пари. Зареєструвалася там, напевно, ще 10 років тому, коли застосунок тільки випустили. З часом його популярність зростала, і Еллі не сумнівалася, що пара обов'язково знайдеться. Але коли кількість зареєстрованих перевищили мільярд, вона почала втрачати надію. Її суджений або насолоджується щасливим шлюбом, або живе в країні третього світу без доступу до сервісу, чи не знаючи про нього, або й просто не хоче знати. Тож Еллі звикла жити на самоті, а останніми роками поринула в роботу настільки, що вже й не переймалася з цього приводу, їй не потрібні стосунки, аби отримувати задоволення, вона сама здатна це собі організувати. Що такого може їй дати суджений, чого вона не знайшла б сама? Утім, не можна не визнати, що крихітна частка її свідомості воліла подивитися, ким була ця людина та біси з ним. Вимовила вона в голос і схопила телефон. Зайшла у пошту. Заплатила 9,99 фунта за інформацію про пару. Зачекала. За дві хвилини надійшов автоматизований лист відповідь. Тім Гант. 38 років. Системний аналітик. Карі очі. Чорне волосся. 1 метр 75 сантиметрів. Майже половина чоловіків у Західному світі підходить під цей опис. «Уло!» – Елі заходилася набирати електронного листа своїй особистій помічниці. «Дізнайся все, що можеш про Тімоті Ганта, системного аналітика з Лейтон-Базарда». Адресу його електронної пошти скопіювала нижче. «Зранку напишеш, що знайшла. Дякую». На її подив відповідь від Ули прийшла миттєво. «Вона спить хоч коли-небудь?» – здивувалася Еллі. «У нього співбесіда з нами?» Не знаходжу його в своєму списку. Щось на кшталт. Знайди також його фотографію. Найми сторонніх людей, якщо потрібно». Поклала телефон на тумбочку і знову залізла під ковдру. Повернулася на інший бік і стала розглядати порожню половину ліжка. Простирадло свіже і недоторкане ще від ранку, коли його постелила хатня робітниця. Уперше за роки вона дозволила собі уявити, як вона може розділити цей простір із іншою людиною.